Москві, де навіть москалі давно свою урофінську позабували почути русинську відповідь від незнайомої жінки. «Дуже просто», – сказала вона, – «доїдете до Кропоткінської, а там і дійдете». Тобто їм не треба було слів. Згодом він почав зважувати і пригадав, що теж звернувся до незнайомки по русинському про адресу. Звертання ворожою мовою в імперіалістичній столиці часом бува самогубством. Адже він уперше там за три дні побачив нарешті гарну жінку. У Києві таких багато. А на чужині очі умить голодніють. Коли вона відповіла, то теж збагнула. Її хотіла засміятися, однак не вийшло, бо все те, що накопичилося в її тендітній душі за роки чужинницького перебування, умить опинилося в цім вагоні. Якби вона не була балериною, тому й не спалахнуло б, але світ у неї був двічі відчужним, бо оточували її на роботі суцільні «Гомосексуалісти». «І я там теж виходжу», – мовила вона. Губи її столилися тою рідною артикуляцією, яку, здавалося, вона утратила. Іван би поцілував її одразу, але не наважився. Вагон гойднув його повз неї, і вони щепилися руками». Вийшли, прийшли, дійшли, упали, сплелися, не розтуляючи долонь. За цей час між ними було багато українських слів, однак вони не те чули. Так, що вони побачили себе в квартирі її кращої подруги і пригадали на силу. У мене ж репетиція. Деча з кімнати була страшною, такою, що він не здогнав її і не встиг скочити до тролейбуса. Це його так ударило, що він забув дорогу назад до оповитої щастям хати, де все трапилося. Він за десяток разів починав, але картаті квартали плутали Закохану голову, доки вона не пригадала, що так він і на поїзд не встигне. Вона вискочила на наступній, збагнувши втрату, і помчала до метро, гадаючи перехопити. Так було разів за десять. Все метро вона об'їхала, доки схаменулася. Єдине, що вона знала, він живе у Києві. Білетів до Києва нет, почула в агрофлоті. А на завтра і на післязавтра була відповідь. Доки він їхав у поїзді, мав час осягнути катастрофу. Двічі йому не дали стрибнути з поїзда, в якого наступна зупинка була аж у конотопі. Це його так присмутило, що він зміг пригадати дійсність, до якої мчав, це було весілля, де він був не дружкою і не боярином, а молодим. Лишалося туди ще півмісяця, і він повірив собі. Обов'язково за цей час трапиться щось таке непереборне, що ця процедура розірветься. А напісля, післязавтра. Не відходила від віконечка залезничных уже касвана. — Здесь не месяц на месяц все расписано. Откуда тут билеты? Найважливішим было не так витримати кривду, а утримати ниточку, аби не увервали. Я тренована. У мене дуже сильні ноги, сказала вона касирці. Прості жінки таких ніг не мають. Я дійду. Касирка застрогою, зеркнула на її височезні шпильки, головне їй було негайно. Бо ниточка могла стати павутинкою. Вона йшла до нього і щокроку здобувала линву. Ну, на біса їхати. «До пам'ятника слави!» — лютився він. Наречено сміялося. «Скажи спасибі, що не треба їхати до пам'ятника Леніну». І весільний кортеж рушив.